Som en avslutning på det här rymdåret sänder USA den 19 december upp en satellit med en Atlas-raket. President Eisenhower hörde för en liten stund sedan i Vita huset sitt eget julbudskap till världens folk som den senaste timmen stämt från den amerikanska Atlas-satelliten. Budskapet som är kort och uttalar den amerikanske statschefens förhoppning om fred på jorden hade inspelat i förväg och placerats bot på Atlas-satelliten innan den sändes iväg från Cape Canaveral igår. Eisenhower förklarar att han utnyttjade minst sagt unika tillfället att via satellitens radiosändare bringa en hälsning till jordens folk. Det är första gången som en mänsklig röst hörs från de så kallade rymderna. Fredagens kommentarer till atlas och den nya satelliten har huvudsakligen rört sig om den ökade prestige som Amerika kan räkna med att få som följd av denna senaste bedrift. Om man sticker nu inte under med att man anser presidentens Julrundbudskap vara ett minst sagt skickligt psykologiskt schackdrag. Om 1957 var Sputnik-julen i Sovjet så kommer 1958 att bli Atlas-julen i Amerika. Arne Thorén från Cape Canaveral Kanske är det framgångarna i rymden som inspirerar Frank Sinatra att 1958 spela in den melodi som på sitt sätt summerar året, Come Fly With Me.